kérdés, állítás. Tavaly megjelent, de mennyire című kötetéről is beszélgetünk Váradi Szabolcs költővel, szerkesztővel, mi fordítóval, meg remélem, hogy még nagyon sok minden másról, zenékről, amelyeket Szabolcs hozott a mai estéhez, meg verseket hallhatunk a felolvasásában. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Szabolcs a vendégem, és a de mennyire kötetne ről az első élményem az olvasás után az volt, hogy Szabolcs olvastam ezt közönség előtt is, ami megnézhető fön van a neten. Kétszer is megnéztem, és azt gondoltam, hogy mennyire más, amikor valaki a saját költeményeit, saját maga olvassa, egészen más lesz talán a szöveg, mint írottan. Tehát mennyire kell egy szövegnek, hogy az úgy hangozzék el, hogy azt maga gondolta, vagy mennyit tesz hozzá, amikor a költő a saját érzelmeivel mondja el ezeket a verseket. Más lesz-e, mint olvasva nyomtatásban. Hát erre nem könnyű válaszolni. Az ember azt könnyebben meg tudja mondani, hogy mennyit vesz el egy versből, hogyha rosszul mondják el. Az sokszor ha sogatja az ember fülét, ha érzi, hogy nem ott van a hangsúly, és a forma hogyan vész el, hogyan válik prózává a vers a rossz előadásba. Én csak annyit tudok mondani erre, hogy én szeretem mondani a verseimet. Tehát nyilván magamba sokszor elmondom a írás közben, és azt gondolom, hogy a Versek nagyobb részének legalábbis jót tesz, hogyha ha én mondom. A kimondottan élvezte. Igen, ezt nem tagadom. Az különben mennyire fontos, hiszen itt beszélt arról, hogy elvész a ritmusa, prózává válik, Szavolt számára nagyon fontos a zene, erről majd a később beszélgetünk, hogy az a ritmus, ami megadatik, az úgy legyen, úgy jöjjön vissza. Hát én azt szoktam mondani, hogy a, a versnek az talán a legfőbb tartalma az, hogy formája van. <gül> Vagyis ha el lehetne mondani prózába, akkor az ember nem írna verset belőle. Tehát az, az azzal együtt, abban a formában érvényes csak, mint, mint szöveg és, és mint jelentés, amit abból ki lehet szedni. Az persze verse válogatja, van amelyiket jobban el lehet mesélni, akár prózában is, akkor az valami abból kiderül sok versből, meg akkor semmi. Akkor, akkor egy nagy közhely, vagy, vagy még az se. Azt, azt annyi helyen említette már, meg interjúban is mondta, hogy a komoly versek, amiket kötet be, és mit jelent a komoly vers? Ez, mert hiszen szeret játszani, és legyen az limerik, legyenek azok különböző versek, tehát mi a komoly vers? <tos> Hát a komoly vers talán az, amit, amit az ember azért ír, mert úgy érzi, hogy meg kell írnia. A komolytalan versek, vagy könnyű versek pedig olyankor keletkeznek, amikor az embernek, hogy úgy mondjam, van írhatnékja, meg van, ugye az mindig adva van a technika, amit egyszer megtanult, ami ott van a fülében de nincs igazi belső kényszere a versíráshoz, és akkor, hogy ezeket az ösztöneit, meg ezt a technikai tudását egy kicsit gyakorolja, működtesse, hát akkor ír mindenfélét. Mert eszébe jut, az, az is egy betegség, hogy az embernek egy csomó szóról mindjárt eszébe jut az, hogy mire rímel. És akkor némelyik rím az olyan érdekes, hogy ez úgy beindít valamit. És, és akkor aztán abból egyszer csak látja, hogy lett egy vers. És ha már zenéről beszéltünk, Ráccaladárról hozta az első verset. És akkor meg is kérem, hogy olvassa föl. Igen, hát erről annyit csak előzetesen, hogy egyik nagyon kedves lemezem volt, még a régi ugye Bakelit lemezes időkből, az a lemez, ami Rátszaladár játszik, válogatott felvételeit, és az egyik felvétel, egy Stravinsky felvétel előtt a lemezen hallható az is, ahogy Rátszaladár elmeséli az előzményt, ahogy ez a mű számára megszületett. És a többi az kiderül a versből. Egyébként ez az egyetlen olyan vers, ami, mert ez is kérés volt, hogy lehetőleg olyat hozak, ami még nem jelent meg sehol. Hát ez, ez annyira nem jelent meg, hogy nem is küldtem még el sehova. Egy picit még bizonytalan is vagyok, hogy szabad-e ezt csinálni, hogy ennek a versnek a fele, talán több is, mint a fele, az tulajdonképpen talált anyag. Ezt Rácaladár valóban mondja, én csak egy kicsit formáltam rajta, vagy versorokba tördeltem. Hát Eszterházi ezt persze csinálta bőven prózában, nem tudom besben mennyire szabad. Hát majd ezen még gondolkodom, mi most mindesetre elmondom akkor. Rácaladárról zsömlének. Ma arra gondoltam, szokott utunkon a Gellért hegyre föl zsömlekutyánkkal, mutatta már, van róla sok kép a telefonomban, hogy az a pepitaruhás angol úr, aki megkérdezte, melyik út vezet a citadellához, a csengő dallamát meghalva, mikor a telefon megszólalt a zsebemben, hökkent arccal rám csodálkozhatna. Stravinsky. Persze, a válsz, mondanám. De hát ki így? És akkor elmesélném, hogy Rác Aladár, és hogy maga Stravinsky írta át neki címbalomra, miután összeismerkedtek Genfben, 1915-ben egy lokálban, ahol megjelent Ernest anszermi, a híres karmester másodmagával. Leültek egy sarokba, meséli, Kisvártatva magához intett Anszermé, és azt kérdezte, játszhatnék egy szólót cimbalmon. Ez lehetetlen, mondtam, olyan nagy a lárma. Anszermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kólót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatal ember, Anszermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt, és igen szűk ruhában feszengett. Stravinsky volt. Azzal birkózott, hogy szűk kabátyjából kihúzza a mancsettát, és jegyzeteket írjon rá. Én, mint a öntelt fiatal legény végigmértem, és azt gondoltam magamban, amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Így ismertem meg Stravinskit Később együtt vásároltunk egy cimbalmot neki. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska cimbalmot együtt javítottuk a lakásán. Ő főzte az enyvet, és ő tisztította a rosdás húrokat. Néhány cimbalom is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktáimmal, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. A polkát és a valcert, melyek négykezes zongoradarabok voltak, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézirat, a birtokomban van. De hol van a pepitaruhás angol úr, akit valószínűleg nem érdekel Stravinsky? Csak zsömlenéz a ragyogó, fekete gomb szemével, mintha arra kérne, hogy meséljek még Rácz Aladárról. Genfben egy kotta üzlet kiárusította a készleteit. Kilóra mérték, tíz frankért ötvenet. Vedd száz kilót, és egy taligával hazatolatta. Ott állt benne derékig a szoba közepén. Bachban, Ramóban, Kupremben és Skarlattiban. De netta jön most. Cavalier King Charles Spaniel. Zsömle, héj, megvesztél? Hörögve nekiugrik. Szabó Dezső feje alatt. Talán az egyetlen maradék jó szobor Budapesten. Indulás haza. Ahány kiadás, a díszítő hangok annyiféleképpen. Mi az igazság? Meg kellene tudni. Félig álmomban, félig ébren, de inkább azért álomban azt gondoltam. Ott legyek, ahol akarok. Csupa mosolygós arc közeledett. Nini, a torbágyi úti cimbalmos. Itt maradsz közöttünk? Nem, feleltem, csak tudni szeretném, hogy kell a sokfajta kupreend díszítést játszani. Azt mondja erre Kupre, hát én hallottam, hogy játszod a juhásztanyát. Azt is tudom, hogy írta le a felesége könyvébe Johann Sebastian Bach. Ahogy azonban te játszod, úgy nincs meg egyik könyvben sem. Azt hiszem, ahányszor játszod, mindig változtatsz rajta valamit. Én azt kérdeztem, miért nem írta úgy, ahogy én játszom? Azt felelte Kupre, ahogy én leírtam, még úgy se tudták akkor eljátszani, ahogy pedig te játszod. Skarlatt is nagyon helyeselt, és Johann Sebastian csak annyit mondott, hogy hegedűn nem lehet azokat az akkordokat játszani, amiket én cimbalmón szoktam. Játszak csak úgy, ahogy akarok. Eddig az álom. Zsomlő most felemeli a szőnyegről a fejét, és azon tűnődik, hogy tudnánk ugyanazt játszani? Egy kicsit másképpen. Uh, Sztravincitól a válszét hallottuk, uh, és... Uh, és, a Polka. és a Polkát. Váradi Szabolcsal beszélgetünk tovább, és ha már a címmel kezdtem, a de mennyire címmel, akkor az nagyon izgalmas számomra a címadások, hogy mindig van egy kettősség ezeknek a címadásoknak, a hát, ha nem úgy van, a ha már itt vagy. Tehát, hogy mint hogyha nyitva volna az értelmezése, van mindig egy rejtett kijárat, amerre az ember, hogy egy következő kötetet idézzek el, mert hogy, hogy fontos hogy így nyitva maradjon az orvosó számára, hogy mit is gondol a címből? Ez is egy játéke? Hát ebben az esetben igen. Tulajdonképpen a kötet szerkesztője ébreztett rá, hogy ez nekem fontos, mert aki egyébként itt műsort is szokott vezetni, Váltótársam. Igen, és írt egy kis ismertetőt a könyvről, és akkor a címéhez hozzátett egy felkiáltójelet. És akkor jöttem rá, hogy, hogy ezt én nem szeretném, hogy a címlapon legyen írásjel, ami nagyon egyértelművé teszi, hogy de mennyire. Kétségtelen, hogy az a vers sor, amiből ezt eredetileg vettem, az úgy szól, hogy Berára emlékszel, de mennyire. É, igen ám, de aztán ugyanebben a versben van egy olyan sor, ugye itt különböző gyerekkori emlékek jönnek elő, többek között a motorversenyről, én sokat jártam a motorversenyre, nagyapám pályabíró volt és vit magával egész kiskoromba. És úgy emlékeztem, hogy az oldalkocsis motorok között az állandóan győztes Gál Ferencnek a felesége volt az úgynevezett Mitt aki ugye ott ül az oldalkocsiba, és ott tornázik a kanyarokba. És aztán eljöttem, hogy ez tévedés. Tehát, hogy éppenséggel korán sem emlékszem olyan jól, mint amilyen magabiztosan hangzik ez a De Mennyire, és akkor ebből lett, ennek meg volt ez a haszna, hogy lehetett még egy verset írni, erre a címmel, amiben ezt a tévedést korrigálom, és aztán a, szerepel egy olyan vers is a kötetbe, ahol az első ciklus tartalmát így röviden összefoglalom, és oda be lehetett szúrni ezt a de mennyire kifejezést. Még egyszer, de ott már kérdőjel, kérdőjel hát, ugye játék van utána. Is. És ebből hát aki mondjuk viszonylag figyelmesen elolvassa az egész kötetet, az rájöhet, hogy a címlapon szereplő két szó az hát legalábbis kétféleképpen értelmezhető. És mielőtt még a kötetről tovább beszélgetnénk, akkor megkérem, hogy a következő a Kaliforniában egy Dámfalú című versét, azt olvassa föl nekünk. Ezzel indulok a kötet. Hogy is hívják azt a kis Dán falut? Azt hittem, soha nem érünk oda. Nem jó felé megyünk, vagy kifogy a benzinünk, és sehol egy árva kút. Megyünk, megyünk, mióta és miért? Csinos kis házak, mikor végre meglett, és egy házon kiírva persze ham lett, és úgy voltunk, mint aki hazaért. Takaros, szőke lányok bizonyára Dán szolgáltak teát fel és Dán péksüteményt. Hűvösödött, mire eljött a fárvel. Elindultunk ellenkező irányba. Kalifornia, nyolc tele. Talán fűtöttünk is a kocsiban. A nap ment lefele. De hogy hívják ezt azt a kis Dám falut? Megírtam ezt a verset, vége van, hová tegyem, ha majd eszembe jut? Ságtrió opus uh, 90 Dunki első tételit, és Váradi szabolcs beszélgetünk tovább. A kötettele van kérdésekkel, van, amire aztán a végén választ is kap az ember. Ez mint egy egész történet is olvasható a közel vers, a Holmében egyszer megjelent egy önéletrajzi írása, mint egy ilyen megkezdett naplószerűsége, hugának a lábérceteivel, és akkor az ember azt gondolta, hogy majd lesz ebből egy folytatás, egy prózai folytatás, de mint hogyha ez lenne a folytatás. Hát igen, én is terveztem, és azt én nem is mondom, hogy ezt végleg letettem róla, hogy azért azt még folytatni fogom, de valóban most sok minden ebből aztán végül is inkább verses formát öltött, és belekerült a kötetbe. Régebbi fiatalkori, vagy éppen kamaszkori napló jegyzeteimet is itt-ott fölhasználtam, tulajdonképpen ez most először fordult elő velem, hogy úgy próbáltam már egy kötetet összeállítani, hogy tudatosan szerkesztettem, illetve bizonyos darabjait már kifejezetten a kötet beírtam, tehát hogy ez valami viszonylag kerek történetet így kiadjon egybe. Az, hogy az első vers, amit az előbb felolvastam arra a kérdésre válasz születik a kötet végére. Erre álmamba se gondoltam, amikor írtam a verset, az sokkal korábban írtam. Azt valahogy az élet hozta teljesen véletlenül, az élet illetve Horácius, akinek a kötetét szerkesztettem még az Európa kiadónál a Diák könyvtárba és ott egy fordítót meg kellett keresni, aki most már régóta Amerikában él, az, hát élt akkor, aztán nem sokkal később meghalt. És kiderült, hogy ott lakik abban a kis Dán faluban. Ami egyelőre titok az első a versben, vagy a felejtés a homálya. Nem, a neve nem jutott eszembe, sőt az élet az még tovább bonyolítja, de ez már a versben nem szerepel, mert igazából én a, a fiamtól, a nagyobbik fiamtól kaptam az ötletet, amikor kimentünk Amerikába, hogy ö, ide látogassunk el, ez egy nagyon kellemes, kedves, jó hely, mert ő előző évben volt ott. Aztán most, amikor megjelent a kötet, és ezt a kisebbik fiam elolvasta, és történetesen ő is Amerikába ment, akkor kaptam tőle egy e-mailt, hogy na mit gondolsz, hol jártam tegnap, és mindjárt két fényképpel is igazolta, hogy abban a városban, ahol valóban ki van írva, hogy Hamlet, sőt, innen tudtam meg, hogy ez nem egy házneve, hanem egy utcának a neve, csak a házfalára van kiírva. Hát vagy. néha jó, hogyha gömbölj a világ, téged szeretlek. No, hát, ez egy másik fajta vers, és egy másik állomás téged szeretlek és éppen ezért maradok ő mellette mondta azt a kettős bűnt nem követhetem el hogy nem szeretem és még ott is hagyom te könnyebben elviseled szerelmem ne találkozzunk többé egy hét is talán eltölt így Gyötrelem, levelek, telefon, találkozás, szerelem, mégse, mégis. Nyolc évünk közül a harmadik évben, mindvégig ilyen formán lényegében. Il pleuvait fort sur la grande route Elle cheminait sans parapluie J'en avais un volé sans doute Le matin même à un ami Courant alors à sa rescousse Je lui propose un peu d'abri En séchant l'eau de sa frimousse D'un air très doux elle m'a dit oui Un petit coin de parapluie, contre un coin de paradis, elle avait quelque chose de ange. Un petit coin de paradis, contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change paradis. Chemin faisant Que ce fut tendre D'où de Le chant joli Que l'eau du ciel Faisait entendre Sur le toit de mon parapluie J'aurais voulu Comme au déluge Voir sans arrêt Tomber la pluie Pour la garder Sous mon refuge Quarante jours Quarante nuits Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change, pardi Mais bêtement, même en orage Les routes vont vers des pays Bientôt le sien fit un barrage À l'horizon de ma folie Il a fallu qu'elle me quitte Après m'avoir dit grand merci Et je l'ai vue toute petite Partir gaiement vers mon oubli Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Váradi Szabolcs-sal beszélgetünk tovább, és brassens a La parapluie hallották. Mennyire fontos a vizualitást, kérdezem azért, mert a nagyon fontos, és hogyha a fordításai közül nézek néhányat, akkor ott nagyon jelentős szerepet kapott a kép, az zonták szöveg. Tehát, hogy mennyire kell ez a, a képi a versekbe? Hát ez költője válogatja. Szabolcsnál, igen. Nagyon erős. Nálam azt hiszem kevésbé. Tehát én magamat, ha muszáj skatujázni, hogy vizuális vagy, vagy auditív típus, akkor én inkább az utóbbiba sorolnám magam. Tehát a látvány viszonylag kevésbé jelenik, meg azt hiszem, a Miközben kevesebb érzékem is van is volt. jól leírni azt, amit látok. Tehát inkább, ahogy, ahogy a dolgok elhelyeződnek a versben. Meg, meg hát talán majd a következő versből ki fog derülni, hogy a, a zenei elem az, az hogyan tud fontossá válni, az az igazság, hogy én gyerekkoromban leginkább jazzdobos szerettem volna lenni. Hát erről fog szólni majd a Dszönkei, majd a dobszinő Jó Jól látom, nem majd, hanem most. Hát igen, nyilván az időnk erősen fogyatkozik. Szóval a, mindig hallgattam esténként az amerikai rádió. Uh, jazz műsorát. Ma is a fülembe van, hogy Willis Carnover speaking, this is the voice of America, jazz hour. És akkor a Tesla Magnumra igyekeztem fölvenni, amit lehetett. A dob, dob ez a címe. Valami nekem is adatik itt, valami csat, valami csin. Valami nekem is adatik itt, valami valami valami valami, valami nekem is adatik itt, gyerekkoromban, dobot szerettem, dobot szerettem volna, de már elég elüldögélni csöndben, a voltat, és a volnát birtokolva, nem csíp a bolha, a csöndön túliak hívása csökken, stb. nem különben egy kevés, itt egy kevés körültekintő ténykedés. Fázol, melegszel, ülsz, álsz, lefekszel. Hallod azonban... Hallom azonban, mintha fatörzön a cső a lombban, belül kopog a szó kilobban, fészkel benned, fészkelődik, viszket egészen az agyvelődik, vakard, könyörgök, ahol nem érem, vakard, vakard meg, kérem, kérem, iszonyú, de iszonyú, ha nem csinálod, üssekő, vérzik, elébe állok, nem ott, nem ott, ott, ott! Oh.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 nagyon ismerték, fájvat hallották a Dave Grabeck előadásában, és Szabolcs azt mondta, hogy ehhez írt még valamit. Ezt annyira szeretem, ezt az ötnegyedes ritmust, ez a tatam, tatam, táram, ta tatam, ta tatam, hogy ezt megpróbáltam versbe is megcsinálni a Vörös Sándor emlékére írt kis versciklus egyik strófája így szól, ki vagy, mi vagy, kérdem, felelsz, hanem miért nem, hiszen ha én azt tudnám, nagyon sokért nem adnám. No hát ennyit ehhez. És ha már Vörös Sándort megidézte, akkor a következő vers, amit hozott az öreg barátom, az pedig egy nagyon fontos, szerkesztő részpál, és a holmihoz megy vissza. A részpáról, hogy mit ilyen, hát igen, Sajnos, részpál erre részpál ebben már a nagyon, nagyon miniben... van, tehát Nyilván csak néhány szót lehet. Hát az, hogy 25 évig csináltuk a holmit, ez, ezt aki kívülről látja, az csak azt tudja, hogy volt egy ilyen folyóirat, amit most is lehet olvasni, el lehet érni az interneten, de akik csináltuk azok számára, ez, ez azt jelentette elsősorban, hogy minden hétfőn ott összegyűlünk részpállakásán, és együtt vagyunk, és ennek az egésznek a, a szellemét, a hangulatát, azt, amiért ezt 25 éven keresztül nem szüntünk meg lelkesen csinálni, azt, azt az ő személye jelentette elsősorban. És hát éppen ezért volt nagyon fájdalmas látni azt az utolsó ö, időszakban, fél év, egy évben, amikor ez a hihetetlenül eleven ö, személy és szellem ö, hát egyre ö, romlott lefele, és, és hát vesztette el a saját korábbi önmagát, és amikor egyszer fönn voltam nála már az utolsó időkben, éppen kórházból jött ki, és kórház, a két kórház között, és akkor annyira erős volt ez az élmény, hogy hazamenet meg kellett írnom azt a verset, amit akkor most felolvasnék, És akkor hadd mondjam meg előre, hogy ami hozzá kapcsolódik zene a Schubertnek a téli utazásából, a Varjú című, az pedig hát a, ugye arról a madáról szól, amelyik ott kíséri a vándort, és azért mert mert várja, hogy mikor láthat neki a tetemnek, és arra inti őt a a beszélő, a vers beszélője, hogy hát várja meg, amíg legyen csak hű a sírig, és majd akkor sor kerül rá. Öreg barátom, hol vagy te, aki vagy, de nem vagy? Melyik szó ér utol még? Az élők bejönnek, kimennek? Öreg barátom, jaj. Fáj nekik a hőst véri belátni, és nem harcmezején elomlania, írta arany, idézi Sándor. Pali haladhoz, az még talán jó. E-mailik, kérdezik, tudatják, ki volt ma nála, milyennek látta. Éva Levertnek, Juli Komornak. Volna valaki... Valami volna, hogy tőle még egyszer felderülnél? Úgy vagyok, hogy nem vagyok, Vissza nem fordulhatok, Előre csak egy az út, ha a láb mozdulni tud. Az lenne jó, innen felállni szépen, Falenni a halottak erdejében. Falenni a halott. Öreg barátom, jó. Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist dies heute für My head Wunderliches Tier, Willst mich nicht verlassen, Meinst wohl Bald als Beute Hier, Meinen Leib zu fassen, a szerkesztésről beszélünk, akkor Szabolcs, nagyon-nagyon rég volt a szerkesztés. Milyen viszonyban van a szerkesztő meg a költő? Főleg, hogy hát, azt mondta, hogy ezt a kötetét nagyon tudatosan szerkesztettem meg, de azért nagyon sokszor mondta, hogy a szerkesztés elvitt, eltékozolt időt abból, ami... Persze, hát ilyen szempontból nincsenek jó viszonyba, illetve a szerkesztés Ténylegesen is elvisz sok időt. Másrészt meg, ha az ember olyan nehezen dolgozik, mint én, költőként, akkor ürügynek is jó, hogy mondom, hát persze úgyse tudok írni, hiszen nekem folyton szerkeszteni kell. Ezt már nehéz utólag ezt szétválasztani, hogy ebből mi a fontosabb, vagy az igazabb az ürügység, vagy a tényleges akadályozás. De hát vannak ennek jó oldala is. Többek között például az, hogy sok kedves fiatal barátom lett az idők során, akik, akikkel szerkesztőként kerültem eredetileg kapcsolatba. Mert hogy ez visszajön a kötetbe is a szerkesztőversekben, is, hogy mennyire hmm. fontos, de a szerkesztőként az ember kritikusabban néz a saját verseire? Tehát, hogy amikor arról beszél, hogy kevesebb vagy nehezebb, akkor ez is egy gátló tényező, hogy a maga verseit is egyfajta távolsággal is tudja nézni. Hát legalábbis igyekszem, azt végső soron nem tudom pontosan megmondani, de biztos benne van ez is. Igen. Egy idegem. Ez a vershez annyit kell mondanom, hogy ma este pontosan három hete van, ahogy ilyenkor ugye most kilenc óra lesz mindjárt, hogy ott ültünk anyukám szobájába, és Fogtuk a kezét, de ő már nem élt. Már egy másfél órája körülbelül. És hát amíg vártuk a orvost, ugye, aki ilyenkor hivatalból jön, és aztán hát el kell vinni őt. Addig uh, hallgattuk Mozart requiemjét, amiből majd egyetételt, itt is meghallgatunk. És hát ide kapcsolódik ez a vers is, ez persze korábbi, az utolsó egy évben már nem igen tudott, már nem tudott fölkelni az ágyból, és már nem igen tudtunk beszélgetni, se már csak egy-két szót válaszolt arra, amit az ember kérdezett vagy mondott neki. De hát voltak Korábbi időszakok, amikor hát már szintén a, a, az öregkor bizonyos bajai jelentkeztek, ő egyébként száz éves lett volna két hónap múlva a megéri. A vers címe az Egyidegen. Egy idegen lány, egész fiatal, itt állt az ágyam előtt még egy perce. Hova lett? És hogy jött be a lakásba? Egy férfi volt itt, nem bántod, de mégis meg kell keresni. Nem, dehogy is álmodtam, még nem juthatott ki. Ott a szekrény tetején látod azt a dobozt? Beleugrálnak. Mókusok ezek. Vedd le a dobozt, kérlek, vedd le onnan. Nézd a falon, nézd, ilyen rovarokat még sose láttam. Csinálj valamit, jönnek és jönnek. Megkeresem, megfogom, megölöm lányt, férfit, mókust, rovart. alhat aludj, nincs már. Nincs semmi. Édes anyukám, Kocsárt Rekvémének lakrimozatételével búcsúzunk. Várod, egy Szabolcs volt a vendégünk. Jövő héten Szegő János várja Bereményi Géza íróval. Addig is megköszönöm figyelmüket, a hangmester Burger és nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. Martonévát hallották. BELSŐ KÖZLÉS